Folytassuk az apostolok cselekedeteit. A nyolcadik fejezetben vagyunk. És uh, az előző órán fülök életét, szolgálatát nézzük meg, és uh, tovább megyünk, és befejezzük ezt a fejezetet, és megnézzük, hogy mit történik még, még fülökkel. Hát eddig ezt láttuk, hogy, hogy Jeruzsálemben egy nagy üldözés kezdődik, el kellett jönnie a nagyon sok hívőnek Jeruzsálemből, és azt látjuk, hogy Fülöp Szamáriában jut, és ott hirdeti az evangéliumot. És azt is láttuk, hogy nagyon nagy gyümölcsei lesznek. És nagyon sokan megtérnek, és, és nagyon, nagyon erőteljes ez a szolgálata. És ö, arról beszéltem a múlt héten, hogy mennyire fontos volt Fülöpnek az, ö, a hozzáállása. Hogy, ö, hogy ott maradt Isten, Isten kezel, keze alatt. Hogy nem jött ki abból a, arról a, abból a nyomásból, vagy abból a teherből, amit Isten készített az életére. És, és végigment azon, amit, amit, az Úr, amit az Úr tervezett számára. Láttuk, hogy, hogy is, arról is beszéltem, hogy nem panaszkodott, hogy nem volt benne az elégedetlenség, ez a panaszkodás, hanem, hanem átvette, elvette mindezt, amit Isten tervezett az, élet, az ő életében. Láttuk, hogy nem lázadt, hogy, hogy nem dobta le magáról ezeket a terheket, amiket Isten elhívta. Láttuk, hogy nem harcolt Isten ellen, hanem tényleg alázatos volt, engedelmes volt. De És uh, ma látjuk, hogy, hogy, uh, hogy Isten tovább viszi Fülöpöt. És, uh, és nagyon érdekes, ahogy, ahogy Isten munkálkozik az ő életében. És nagyon, nagyon, uh, nekem nagyon tetszik, hogy, uh, hogy Isten úgy látta jónak, hogy oké, okay, akkor még, még, még Fülöpön formálunk, még, még csinálunk az életében más dolgokat. Milyen belekezünk, akkor még egyet imádkozzunk, egy rövidet. Úrám, ahogy jövünk az igéthez, az a szívem, hogy legyen bennünk egy, egy nagyon nagy tisztelet, egy alázat, hogy, hogy az élő Isten szavát tartjuk most itt a kezünkben. És úrám, csak már most azért imádkozom, hogy hadd legyünk olyanok, mint Fülöp hogy amit ma, ma nekünk szólsz, Uram, ne keményítsük meg a szívünket, hanem, hanem legyünk abban engedelmesek, és megtegyük meg mindazt, amire hisz minket. Uram, kérlek a hogy nyörgöm, hogy, hogy hadd maradjon jó, jó talaj, ami szívünk. Hogy a, az, az a maga, ami ma este belehull a szívünkbe, a szívünk talajára, az, az egy jó, jó talaj, legyen egy puha talaj, és, és hogy hadd telem gyümölcsöt. Hadd növekedjen, uram, az a te dicsőségedre. Kérjünk, hogy árna most az igédet. Jézus nevében. Amen. Olvassuk a 26-os verset. Az úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj dél felé, Jeruzsálemből, Gázába vezető útra, amely néptelen. Megjelenik egy angyal Fülöpnek, és egy újabb feladatot kap. Az volt az elhívás, ez volt a szállatot, hogy menjen el Gázába a vezető útra, és, és ennyi. À, sok, sok mindent, sok infót nem mondan az angyal, és csak an, annyia, annyi amit tudnia kell, hogy el kell jönnie most a el kell mennie erre a bizonyos útra, hogy hova pontosan nem, de, de el kell jönnie erre az útra, ami Gázába vezet, és, és majd ott lesz valami. Nem, tudom, nem tudjuk, hogy mennyi időt töltött Fülöp Szamáriában, de azt tudjuk az előző versekből, hogy hát jól mentek a, a dolgok. Tehát egy jó gyümölcsöző szolgálata volt az emberek. Megszértek, növekedés volt, jelek, csodák történtek, bemerítkeztek az emberek, a szentülekkel betöltekeztek, lejött Péter és János, az, áldását, az áldásokat a el az egészre tehát úgy na igen, ez egy jó, jó kis szolgál mindenki ilyenbe szeretne részt venni azt hiszem hogy így történnek az események, történnek a dolgok és tehát nem, nem ez, ez az idő nem az amikor azt gondolnák hogy most akkor innen el kell, el kell jönni de, de milyen? Tanulság, vagy milyen, milyen érdekesség az, hogy, hogy Istenél ugye ez egészen másképp működik. Isten nem úgy gondolkozik, mint mi, nem úgy tervez, mint mi. Ő ebben az állapotban, ebben a helyzetben azt mondja Fülöknek, talán a, a szolgáltanának a legjobb időszaka, hogy jó Fülök, most el kell onnan és el kell menned a bizonyos helyre. Hogyha elkezdenénk kiválogatni az igéből, Azokat a furcsa terveket, meg ötleteket, amiket Isten, Isten mondott az ő követőinek, akkor nagyon bőségesen találnánk, azt gondolom. De most, hogyha elkezdünk itt kérdezni, mindenki tudna sorolni, biztos. És hogyha egyre jobban belejönnénk ebbe a társadalomba, igen, ott is volt, igen, meg ott is volt. De néhány dolog csak. Uh, például, hogy Isten mennyire másképp munkálkodik Isten néha olyan embereket hív el a, a szolgálatra hív el egy, egy feladatra akit, akit mi biztos, hogy nem választanánk de Isten egészen másképp gondolkozik emlékeztek, amikor, amikor elmegy Sámuel és uh, kiválasztja Dávidot királynak és oda megy uh, a Dávid házába, és az apja házába, és uh, meglátja az egyik fiút, és azt mondja, a, ah, igen, tud, én ezt választanám. Biztos magas volt, jó képű volt, erős volt, ilyen, biztos jó kisugárzása volt, igen, ja, nem Akkor biztos ő az előző jobb lenne. De ő se rossz azért, tehát itt királynek el tudom képzelni. És mennek végig, és is, nem, nem. És azt mondja egyszerűen neki, hogy ne néz a külsejét, vagy az ábrázatát, mert én a szívben és nekem az számít. És, és Isten választ egy kicsi fiút, kis tínédzser gyereket, hogy ő lesz majd a király, akit mi soha nem választottunk volna. De Isten mégis, mégis őt választotta. Vagy ott van, ott van az esemény, amikor Isten azt mondja népének, hogy hát most úgy fog leomlani az a fal Jerikónál, hogy menjetek körbe a város körül. Minden nap egyszer, és majd a hetedik napon kétszer. És mi, mi van? És akkor majd a hetedik napon majd fújják a kürtöket, és akkor puff! a falak. Tehát ez is egy, egy ilyen fura dolog. Olyan, hát, <gül> Tetszenek ezek a feltövések, amikor ilyen csodákat próbálnak megmagyarázni az emberek, hogy hát biztos, hogy azért omlottak le a falak, mert biztos ez a rezonancia, meg közben ö, alag utat, ástak a falak alá, és akkor azért omlott le a fal, hát vannak ilyen nagyon bölcsokos magyarázatok, valójában csak isteneszerűen lebontotta azt a bár falat. Ez is egy olyan dolog, amit is kell azt mondani, hogy hát én ezt így döntöttem, hogy ez így fog megtörténni. Vagy ha arra gondoltak, amikor Gedeonnak a seregét 32.000-ről 300-ra csökkenti le, hogy hát sok ez Gedeon, túl sokan vagytok, mert magatoknak itt a dicsőséget. És mi, hát mi azt szeretnénk, hogy ha fú, minél többen lennénk, az sokkal jobb lenne, mint 300-an, de de Isten így döntött és így munkálkodott. És, és egy csomó-csomó ilyen dolog van, amit, amiről mi, mi nem, nem így gondolkozunk, vagy nem így döntenénk. De Isten mégis így munkálkodik, és Isten így munkálkodik most fülökéletében, ebben a szolgálatban, hogy ő elhívja erről a helyről, és elviszi őt máshová. És ez egy nagyon-nagyon fújós dolog, ugye? Pont most, amikor minden a legjobban megy, menjek el innen. És ne felejtsük el azt, a, azt az apóságot sem, amikor, hogy mit is mond pontosan az angia, hogy menjen arra az útra, ami, ami néptelen, e, vagy a, nem tudom melyik fordítás van nálatok. E, ez egy mindig azt, hogy néptelen, valamelyiknek azt, hogy kiestem, valami azt, hogy járatlan, egy másik fordítás, a még jobb. Uh, tehát el tudod képzelni ezt a, helyet, hogy, ezt a helyzetet, hogy itt van csó embernek tér, lehet tanítványozni, tanítani embereket, jönnek, és akkor mennek el egy helyre a sivatagba, a, a járatlan útra, a névtelen helyre. Ez, ez, ez mennyire, mennyire, egy furcsa, mennyire egy furcsa elhívás. Én próbálom belegondolni magamat egy Fülöp helyzetében, és, és azt mondja neki Isten, hogy na, kerüljünk át, kérjünk erre a helyre. Mit gondolnád? Hát én, én azt gondolom, hogy ha hát elmennék innen, hát akkor biztos, hogy egy, egy jobb helyre hív. Akkor biztos, hogy egy olyan helyre, ahol még több ember lesz, vagy még több ember majd megtér. És akkor hát mondja az hogy mennyire arra a helyre, ami sivatag, vagy ami néptelen. Még, még inkább ugye ilyen, ilyen zavarod az egész, hogy nem ebből nem az kéne, hogy legyen, hogy még jobb lesz, hogy még több lesz, hogy még, még nagyobb szolgálat lesz. De látszik, hogy tényleg Isten gondolatai nem a mi hogy ő egészen másképp munkálkodik. Menjünk, nézzük meg a 27-es verset. Annak is az első mondatát. Ő felkelt és elindult. És ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az egy mondatot én arra bárhatjuk, hogy 20 alá, 20 ki, jelölt ki, jegyez meg, én, én, én alá viszont az én Bibliámban, mert ez egy nagyon, ez egy nagyon kulcs, kulcs, mondata ebben a részben. Ő felkelt és elindult. Megint azt látjuk Fülöppel kapcsolatban, hogy ő hogy ő nem ellenkezik Isten akaratával. Hogy ő nem. E, hogy Isten szól, az Úr szól, és ő megteszi. Szeféljük. Szóval, hogy az Úr szól, és ő, és ő meg, megteszi azt, amire, amit amire Isten hívja. És ez egy nagyon, nagyon, nagyon gyönyörű dolog, hogy ő fákál és elindul. Ő fákál és elindul. Már megismertük Fülöpet, és azt láttuk a múltban is, hogy ő nem egy kemény, ember. Ő azt láttuk, hogy ő ott maradt abban, a, abban az akaratban, amit Isten tervezett az ő életében. És nagyon tetszik nekem ez, az, ez a hozzáállás, ez az alázata, ez az engedelmessége. És, és nagyon szeretném az én életembe is ezt a fajta hozzáállást Istennel kapcsolatban. Hogy Isten szól, Isten mond valamit és tudom, hogy ez az Úrtól van, akkor én felkelek és elindulok. Felkelek és elindulok és megcselekszem, megteszem azt. Nagyon-nagyon fontos az engedelmesség. Nagyon lényeges az engedelmesség az Istennel való kapcsolatunkban. De Sámuel ezt mondja egyszer, ezt mondta egyszer Saul királynak, az egy Sámuel 15.22.23-ban. Sámuel pedig ezt mondja, vajon kedvesebb be az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Ími jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél, mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás és bálványimádás az ellenszerülés. Amikor Samuel mondja ezt Saulnak, Saulnak az volt a feladata, hogy menjen el, és harcoljon az amálékiták ellen, és ője meg őket, pusztítsak ki a népet, mindenkit, nőket, férfiakat, gyerekeket, állatokat is. Mindent el kellett pusztítania. De ha ismered ezt a részt, azt olvasod, hogy hogy Sámuel vagy Saul nem teszi ezt meg. Megkímélték a, a, a király életét, e, azt hiszem a nők életét, e, és, az, és nagyon sok állatnak a, az életét meg, megkímélték. És amikor Sámuel szembesíti ezzel el e, saul akkor jönnek a kifogásuk. Hát, hogy azért, mert jó lesznek majd ugye az állatok áldozatra, és az is kiderül, hogy, hogy Saul félt a néptől, hogy tartott a néptől, hogy, hogy mit fognak mondani erre az emberek. Hogy nem fognak neki engedelmeskedni, és egyszerűen nem félt attól, hogy mi lesz ennek a következménye. És, és ezért nem engedelmeskedett annak, amit Isten mondott, amit, amit Sámuel mondott neki, ami, ami igazából Isten akarta volt. És, és tudjuk, hogy amikor ez megtörténik, amikor Saul így, így ilyen engedetlen volt, akkor akkor ö, azt mondta, hogy most vette el Istentől a királyságot. Most szavizotta el a királyságot, mert nem engedelmeskedtél. És, és láthatok, az engedelmesség, az engedelmességünk az nagyon nagy van, mert meg fogja határozni az Istennel való kapcsolatunkat abban, hogy Isten hogy tud minket használni, és mennyire tud minket vinni És maga az engedelmesség, amikor azt halljuk, hogy engedelmesség, hogy engedelmeskednünk kell, akkor, akkor így megijedünk, hogy jaj, most akkor mi lesz, az Isten ezt mondja nekem. És milyen érdekes, most még az eszembe jutott, hogy mi mitől félt az emberektől? Jaj, az emberek mit fognak mondani? Ő volt a király. Tehát igazából nem nem kellett volna neki félni. Nem, nem, nem tetszik. Akkor lefejezünk, nem tudom, akkor kirúgunk. De egyszerűen és meg akart felelni az embereknek, az elvárásoknak és egyszerűen elébe helyezte ezeket a dolgokat az engedelmességnek. És ő nem engedelmeskedett Istennek ezért. És tehát én azt látom, úgy látom ezt az engedelmességet. Múlt héten beszéltünk arról, hogy, hogy amikor nehéz, amikor, amikor ott van ez a nyomás az életünkben, akkor amikor, amikor nem tetszik, amit, amit Isten tesz az életünkben, akkor ugye fellázadunk, és, és így ki tudunk jönni Isten keze alól. És akkor inkább nem teszem, akkor fellázadok, akkor engedetlen vagyok. És, és azt mondtam, hogy az egyháznak, ez, a, ez talán ez a, a mai kor egyházának ez a nagy, nagy betegsége, hogy nem tudjuk magunkat így alárendelni Istennek, hogy nem, hogy nem tudjuk elvenni tőle az ő akaratát, hogy esetleg, amikor nehéz, akkor is kitartsunk mellett, hogy amikor próbák vannak, akkor is megmaradjunk ott. És, és ma ma ugyanezt, és ez engedelmességgel kapcsolatban ugyanezt látom. Ez a kettő együtt járt hogy, hogy hány emberrel beszéltem, hány, hány emberről tudsz akár te is, aki, aki kiforgatja Istennek a szavát. Hát Isten ezt mondja, az ő éven ezt mondja, de nem, mert az úgy van, és akkor próbálják ugye maguk, maguk kedvére fordítani az igét. Hogy de nem, mert valójában arra gondol Isten, hogy, és ó, hát én simán lefekültetek avval, avval az emberrel, Azért, mert nem vagyunk házasuk, az nem bűnöz még. Mert úgyis össze fogunk házasodni, meg stb. És próbálják hogy az igét teljesen kifordítani. Kicsit a maguk maguk szerint változtatni. És, ez, és azért, mert nem akarják magukat alárendelni annak, nem engedelmeskednek annak. És, és nem, nem akarnak beletenni, nem akarják magukat beletenni ebbe az igába. És sajnos ez a mai, mai korunk ez olyan, hogy egyre inkább láthatók, és nem akarunk, nem akar senki semminek engedelmeskedni. Mert eddig az, hogy engedelmeskedjen a szülőknek, a tanároknak, a főnöknek, a szabályoknak, mégis még akkor még Istennek is engedelmeskedjek, akkor ez már egy kicsit sok. De, de ott van bennünk ez a láthatás, mint, a, mint, a, mint ahogy ott volt Ádámban, és ugye engedetlen volt Istennek, és ugye gonosz a sáta nálhitette őket. És, és ott van bennünk ez a généinkben, hogy, hogy nehezen, nehezen fogadjuk el az intő szót, nehezen engedelmeskedünk. És kicsit úgy érzem, hogy ugye mindentől olyan szabadok akarunk lenni, meg mindent, minden olyan kötelezettséget el akarunk magunkat, magunktól lökni. Ne legyen, ne legyen fölöttünk semmilyen tekintély, ne legyen, ne legyen senki fölöttünk, aki megmondja, hogy mit kell tennünk. És épp ezért hogy nehezünk leesik az, amikor Isten mond valamit. Hogy, hogy csak képzeld el, hogy ha annak az embernek nem engedelmeskedsz, akit látsz, akkor Istennek, akit nem látsz, akkor annak hogy fogsz engedelmeskedni. Um, És valahogy úgy jönnek az embere, hogy hát áll, ezért nem kell ennyire komolyan venni Istent. Hát jó, ezért egy kicsit dolgokban lehet úgy engedetlenkedni. És tudod, az engedelmességet nem tudjuk mással pótolni. Tehát engedel ha, ha nem teszem, akkor egyszerűen Isten kezében használhatatlan válunk. Ha nem teszem, akkor Isten nem tud munkálkodni bennem, akkor nem tud előrébb vinni. És sokszor, én nagyon sokszor hallottam ezt, hogy, hogy ameddig nem teszem azt, amit Isten utoljára mondott nekem, akkor mindig csak ugyanazt fogja mondani. Tehát akkor nem tudok eljutni B-ből C-be, mert még, még nem léptem a B-be. És Isten mindig azt fogja mondani, hogy ted ezt. De te már szeretnél ott lenni, de is azt mondja, hogy vissza, mert még ezt sem tetted meg. És amíg ezt nem teszed, hát én nem tudok tovább menni ott, és nem tudok azzal foglalkozni. És hiába próbáljuk valami mással helyettesíteni, az nem elég. És milyen érdekes, amit itt próbál ugye uh, Saul tenni, hogy rá hát most jó lesznek azok az álltak. Hát feláldozzuk, milyen buri, nem? Hát. Nem a miénkéből kell, nem itt van ezek. És ezek még sokkal szebbek is. És áldozunk az Úrnak, hát milyen jó dolog, jó illatot viszünk Istennek, odahagyjuk neki, milyen jó lesz béke békeáltozatnak, meg, meg milyen ilyenne, meg olyan áldozatnak, meg. Fú, adjuk oda az összeset Istennek, milyen jó dolog, hát csináljuk egy ilyen nagy bulit, egy, egy nagy ünnepet, finnefejük meg ezt a győzelmet. És azt mondja neki, Samuel, hogy nem jó az engedetlenség az olyan, mint a varázslás bűne. Hogy azt nem tudod, hiába teszed ezt, én nem azt mondja itt ugye a... Hogy nem... nem hi, fontosabb az engedelmeség, mint a véres áldozat. Vagy a szófogadás a kosok kövérénél. Hogy hiába viszed oda ezeket a nagy dolgokat. De, de nem erről beszéltem. És... És tehát mi is álltunk így, hogy, hogy oké, okay, Uram, jó, hát nem tettem meg, de mi lenne, hogyha jövő hónaptól több, több pénzt fogok adni, Uram, majd többet zakozok, vagy többet fogok majd szolgálni, vagy, vagy többet olvasom a Bibliát, vagy többet imádkozok majd. Nem engedelmeskedem, mert tudom, hogy azt kéne tenni, de majd ezzel helyettesítem, vagy ezzel majd egy kárpótolnak Jó, Uram? De Isten azt mondja, hogy én nem nem erről beszélek, ezzel ne, nem elégítesz meg. Ez nem, nem ugyanaz. Az engedelmesség az fontosabb mindennél. És mi próbáltunk nagy dolgokat tenni az úrért, hogy szolgálunk, vagy alakozunk, vagy, vagy segítünk embereknek, de azt nem Isten, az, ez nem ugyanaz, és, és nem, nem telik benned kedvem. És nem, nem erről beszéltem, hanem arról, hogy engedelmeskedj nekem. És tudod, amikor így az engedetlenségről gondolok, akkor eszembe jutnak a, a, a gyerekeink. És néha nagyok is előfordul, hogy nem engedelmesek. Nagyon viszont jó gyereke. De, de ti még nem vagytok itt szülők, majd azok lesznek egyszer. Ja. Nem vattok gyereket, és a szüleitek találtam, most, most mondjuk azért nagyobbak, vagytok, amit most azért már úgy engedelmesebbek vagytok, most már mindent tettek első szóra. És... Uh, hát akartam. Uh, de csak emlékezz vissza, hogy milyen az, amikor... Amikor mondanak neked valamit, hogy én mondok valamit a gyerekemnek, és... Ő nem teszi meg, és ugye ott van bennünk ez a, vagy közöttünk ez a, ez a viszálykodás, ez a beszekedés, vagy ilyen, ilyen rossz, rossz kapcsolat, vagy rossz közérzet, mert, mert ő nem akarja megtenni, ő azért van kibukva, meg azért, hogy ő kibukva, mert nem teszi meg, és ott van közöttünk ez a, ez a viszály, ami van. És ugye mindez abból, hogy, hogy ő nem engedelmeskedik, hogy ő nem teszi, amit én, én kérek tőle. És hát az egész kapcsolatunkat úgy meg tudja mérgezni, az egészet úgy, úgy tönkre tudja tenni, hogy Lányok, pakoljatok el, és benézek a szobába, és még nincsen és Lányok, hét széves, pakoljatok el, és hát 10 és még mindig nincsen pakolva. És hát akkor egyre mérgesek vagyok, egyre, egyre bühösebb vagyok, hogy te hát, lányok, hát mi van, hát már szóltam kétszer és már eltelt fél óra, és hogy mindig. És ugye ott jön akkor ez a, ez a, ez a rossz kapcsolat, akkor fáj, hogy várj, de miért nem csináljátok meg. És, és ugyanakkor, amikor pedig engedelmesek, amikor azt mondom nekik, hogy lányok, pakoljatok össze. És megcsinálták, vagy esetleg nem is kell szólom, csak tudják, hogy, hogy most ez jön ezt te tenniük. akkor de jó, akkor, akkor léphetünk a következő lépésre, akkor na most mehetünk tovább, menjünk a játszóra vagy játszunk, vagy oké, okay, vacsorázunk, vagy nem tudom. De ez egész egy ilyen sokkal jobb ilyen hangulatba telik, és ez és egészben ott lesz az öröm, egészben ott lesz közöttünk az a jó kapcsolat. És ez egész úgy meg, van átva, és olyan működővé teszi az egészet, és az egész kapcsolatunk olyan, olyan belsőségesség válik. Olyan, olyan közelivé válik, és nincs ott közöttünk semmi. És ö, ott van benne az öröm, hogy á igen, de jó összepakoltatok, hogy örülök neki is, és, és ő benne is ott van az öröm, hogy látják, hogy hú, tényleg tök jót csinálták, és megvannak a dicsérve, jön a jutalom érte, nem, nem, marad, nem marad el a jutalmazás, a dicséret, na oké, akkor most kaptuk egy kis csokit, jó, oké, megkapjátok a fagyit, jó, két gombot is eltek. Tehát, hogy itt nem vagyunk egy gonosz szülő, hogy jó, persze, hogy összepakultál ez a dolgot, sőt, még pakolj, össze is két Hanem, és ebből az egészből ugye ott lesz ez a, ez a jó kapcsolat, ez, a, ez az áldott közösség közöttünk. És, és ebben, ebben az engedelmességben, milyen, milyen nagy áldás van. És, és, és Fülöpben ezt látjuk, hogy fel kell elindulni. Ő megy, megteszi ezt, amit Isten kér, engedelmes, nem kérdez, nem panaszkodik, nem gondolkozik, hanem úr ezt mondta, akkor én megteszem, megcsinálom. És nagyon, nagyon nagy áldás van az engedelmességben. És gondolj, gondolj Jézusra, gondolj Jézusra az ő engedelmességére. Ó. Nem írtam fel az ügevel se sem De az egy Péterben Igen, ezt válom, hogy hol. 2.21-től. Hiszen erre hibattatok el, mivel a is szenvedet értetek, és példát látok, rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hajt a száját, mikor gyalázták, nem viszont azt a gyalázást, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. bűnünket maga vitte fel a mert fára, hogy miután meghaltunk bűnöknek, igazságnak éljünk. Az ő sebélye által gyógyultunk meg, mert olyanok voltunk, mint éveigő jogok, de most megtöpszett lelkedett pásztorához és gondviselőjéhez. Péter itt Krisztusnak a szenvedéseiről beszél. És azt mutatja be nekünk, hogy ő hogyan viselkedett a, a, abban, amit Isten mondott neki, hogy meg kell tennie. És Péter valami nagyon-nagyon fontosat szeretne ezekkel az emberekkel megérteni, hogy, hogy ahogy Jézus engedelmeskedett, hogy Jézus engedelmességének milyen következménye lett? Az lett a következménye, hogy mi megmenekültünk, hogy, hogy ő ugye nem nyitotta nem ki a száját. Ő, ő amikor gyalázták, nem viszonozta azt. amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta az igazságosan ítélőre. És És ő ott maradt ebben a nehézségben, ott maradt ebben a nyomásban, és engedelmes, engedelmes volt végig. És ennek a következménye az lett, hogy a mi bűneink mi meglettek bocsájtva. Ennek a következménye az lett, hogy mi meggyógyultunk az ő sebeinek a sebei árán. Ennek a következménye az lett, hogy mi mehetünk hozzá, mint tévelygő juhok, ő hozzá mehetünk. És meg van bocsájtva a mi bűnünk. Az ő engedelmessége, látjátok nekünk, milyen nagy áldást hozott. Milyen nagy jutalmat, milyen nagy gyümölcsöt hozott. Hogy ő, ő gyenge volt, ezért mi most mi erősek lehetünk. Hogy, hogy ő megalázta magát, ő engedelmes volt, egészen elment a legvégsőkig. És, és ez elhozta nekünk az evangéliumot. Hogy látjátok, az engedelmességben ott van az evangélium. Hogy az aki ezt mondta, hogy ez az akaratom. Ez, ez a tervem, hogy az én fiam majd meghal, értetek? És Jézus azt mondta, hogy jó, én ezt megteszem. Ugye, azt mondta Jézus, hogy ott a gecsenek hogy ha lehetséges, akkor múljon el tőlem ez a pohár. Ha van más út, ebben azt mondta, mint a kereszt, ha másképp lehet az embert üdvözíteni, akkor, akkor, akkor legyen, de, de az hogyha hallgatott, és nem volt, nincs más út, nem volt más lehetőség, hogy minket Isten megmentsen. És ezért Jézus kiitta azt a poharat, ő, ő kiitta azt a méregpoharat. poharat, és ő meghalt értünk a keresztem. És engedelmes volt, és az ő engedelmessége hozta el nekünk az örök életet, a, a váltságot, a megváltást. Ha ő nem engedelmes, akkor mi nem üdvözlünk. Ha ő nem engedelmes, akkor mi nem szabadulunk meg a pokolból akkor mi, mi ma még mindig a bűneimben vagyunk. Látod, az engedelmességben nagyon nagy áldás van. És, és az ő... Ezzel azt akarom mutatni, hogy maga az engedelmesség, ez egy jó dolog, hogy engedelmeskedni Istennek, engedelmeskedni eh, feljebb valóknak, hogy abban áldás van. És ez egy jó, jó példa, hogy az engedelmességben benne van az evangélium, benne van az üzenet. Hiszen ha egy példátra mondani, akkor mondhatod, hát de Jézus is, is engedelmes volt. Azért vagyok én is engedelmes. És már ott a lehetőség megosztani az evangéliumot. Tehát az engedelmesség az nagyon-nagyon nagyon fontos dolog. És nagyon tetszik, ahogy, ahogy Fülöp ezt megérte. Ahogy, ahogy, ahogy, ő, ahogy ő ezen végigment. És, és engedelmes volt. Azt felkált, és elindult. Olvasjuk tovább a 27-es verstől, egészen a 38-asig. És ímé egy etióp férfi, a kandakének az etióp királyné udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben, hintójában őve, olvasta Ézsias prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakoztak hozzá a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás Pófitát olvassa, és megkérdezte tőle. Érzés, amit olvasol? Erre ő, erre, erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az, az, akasza, amelyet, az a szakasz, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a számját. A megaláztatásért elfelvített szólna az ítélet nemzetségét kisörölhatná fel, mert élete, élete felvítették a földről. Az útvari főember megkérdezte Fülöttől. Kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette Jézus. Jézust. Amíg tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta néki Fülöp. Ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízben mind a Fülöp és az udvari főember is megkeresztelte őt. Tehát Fülöp engedelmeskedik, elindul Szomáriából, és találkozik ezzel az emberrel. És, hát én magam nyúlok ki, én talán többet számítottam volna, <gül> talán valami nagy lép jön, is majd fú, kell prédikálni. De ehelyett csak ezzel az egy emberrel találkozik, és milyen érdekes, és éppen is, ezt olvassa, milyen érdekes azt a rész, amit éppen olvasott, és hangosan olvassa, Fülöp nagyon bátor. Oda meg. Érted és nem olvasol? <gül> Csak valaki olvasod az újságot. Érted és nem is, amit olvasol? <gül> De milyen bátor volt. És, és nem értette, És Fülöp oda megy, és elkezd neki magyarázni, és, és elgyújtatja őt Jézusig, és ez az ember megtér, és ben beismerítkezik. Na. Itt látjuk magát, ugye, a bemerítkezés, hogy megkeresztelkedést ki, hogy szereti, vagy mondja. Én nekem mindig a keresztelkedés állszám, de elvileg mi bemerítünk, ugye teljesen bemerítünk valakit a víz alá, és időként ki is húzzuk őket. És azt látjuk, hogy, hogy, hogy maga ez a bemerítkezés ez nem egy ilyen nagy fétszó. Tehát, nem nem kerítenek nagy fenefett ennek az egész dolognak, nem hívják meg az apustolokat, fú, most valami ünneplés, meg nem tudom kell valami nagy kajálás, nem tudom. hiszen, Aha, ja, ott akkor itt a víz, ilyen, fú, És akkor bemerigették. És akkor e, Fülöp egy senki volt, tehát nem volt még olyan hivatalosan valami vezető, vagy nem tudom, csak egy ilyen kiüldözött emberke a Jeruzsálemből. Hiszen jó bemerítelt, jó, és bemerítette. És ennyi volt. Nem volt egy ilyen próbaidő, vagy egy ilyen, nagyon jó akkor péli vigyám azt kell a uh, Hiszen, igen, oké, akkor gyerünk. És nekem ez tetszik. Tehát tudjuk, tudjuk, hogy a bemerítkezés az csak egy jelképes dolog. Uh, tudjuk, hogy nem ezért lett valaki keresztény, vagy nem ezért jut valaki a mennybe, mert meg bemerítkezett, vagy megkeresztelkedett hanem a hite miatt. És milyen érdekes, most képzeld el ezt a helyzetet még. Nagy szolgálat, ezer ember, és most fölök van egy emberrel. Csupán egy ember felé kellett szolgálnia. És, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az életünkben. És hogyha valaha is akarsz szolgálatban lenni és, és szolgálsz, vagy szolgálni fogsz, vagy ha most szolgálsz, akkor ez nagyon tart a fejedben, és ez egy nagyon, nagyon alap a szolgálatnak. Hogy Isten azért teljesen mindez, hogy egy vagy ezer ember felé teszed. Amire Isten elhív, akkor azt tedd meg, és hogyha az egy ember, akkor az egy embernek azt meg. Um, Lényeg az, hogy amire Isten elhívott, azt az tedd meg, Azban legyél hű, legyél engedelmes, és, és, és tedd, amire Isten, amit Isten mondott neked. Legyél hű ahhoz az egy emberhez. Legyél hű ahhoz a kicsihez. Isten azt mondta Fülöknek, hogy menj el erre az útra. És nem tudtam mi lesz. No, csak egy ember. Nézhette volna így is, hogy gondolhatunk így is. De Isten ezt mondta, hogy igen, én most azt az egy embert akarom megmenteni, rajtad keresztül. És sokszor úgy, én úgy érzem, hogy rajt csak egy embert. De tudod, még arra sem vagyunk méltók. És, és ez egy nagy kívánság, hogy egy embernek is te szolgálhatsz. Hogy Isten téged arra hívott, azt mondja neked, hogy menj el és szolgálsz az egy kicsi ember felé és ráadásul valószínűleg ez egy fekete ember lehetett, egy néger lehetett. És ugye az egy néger, Nem volt elég, szamáriiek voltak, ugye utálták őket a zsidókos, még egy ilyen ember felé de, de ez mennyire fontos, ez nagyon-nagyon lényeges, hogy, hogy az, hogy mi tehetjük, az egy nagyon nagy kíványság. Az nem egy nem kiérdemeltük, meg Istenem, hogy úgy te jó lenne, ha te elmennél. Ha nem mész, akkor keres más, akkor lesz más. Hát így jelentkezünk én, és húram, hadd menjek ki, hadd menjek ki. Mert hiszen nincs ránk, ránk szorulva, hanem, hanem ez egy nagy kiváltság, és, és ezt kéne a tartani, hogy aki nagy akar lenni, ez legyen mindenki szolgál. és és a szolgálatban ezt mindig feje szem kell tartanunk, hogy ez az egy ember is fontos, ez a legkisebb is fontos, és ö, ne gondoljuk, hogy, hogy ez nem lényeges. És gondoljuk, és csak gondold végig azt, hogy ö, ott volt Istennek az életét néztük. És arról beszéltünk, hogy Istvánnak a, az élete, a halála valószínűleg nagy hatása volt Pál életére és arról beszéltünk a héten, hogy hát lehet, hogy egy ilyen úgyis nézhetnénk fel, hogy ilyen hiába valóság volt, hogy hát milyen sok volt ebben az Istvánban, de milyen csúnyán végezte. De jó lett volna, hogyha még egy kicsit élhetett volna. Milyen sok embernek hihetethette volna az evangéliumot. De azt látjuk, hogy valószínűleg az ő halála az ő nagy hatással volt Pál életére, És Pál mi lett Pállal? mi lett pál. Ugye Ő írja az új Szövetségnek a legnagyobb részét. Ő hozza el az evangéliumot Európába. Hogy ez az élet, kinek az életére volt hatása. És ugyanígy itt van Fülöp, itt van ez az etióp ember, és ez az ember viszi el az evangéliumot Afrikába. Egy ember. Csak menje ahhoz az egy emberhez is. Menjen arra az útra is majd ott lesz valami, és elmondja, és ő viszi el, és azt mondják, azt hallottam, hogy ez az etióp egyháza világnak az egyik legidősebb háza, a legidősebb egyháza, hogy, hogy fülöp élete, ez az egész ilyen kimenni ebből a jó helyről oda, sivatagba, itt van ez a fekete emlős, itt hogy, mi lesz, és ilyen igaz, egy ember, és ő viszi el az evangéliumot Afrikában. És most 2000 évvel visszanézve ugye, fú, fülök. Ez jó döntés volt. Ugye? jó, és ez ugye hol volt az engedelmességben, az alázatban, hogy megteszem, amit Isten mondott. Szolgálok annak az egy embernek. Elmondom őnek is. És aztán az Isten ki tudja, hogy mit csinál. És milyen milyen hatással voltak ők a világra? Valóban, hogy hogy Billy Graham úgy tért meg, hogy uh, volt egy barátja vagy ismerőse, azt mondta neki, hogy ez a szomszédvárosba egy ilyen evangelizáció, gyere el! Jó, ha eljössz, akkor ezt az autómat. <gül> és, akkor, és akkor ő ezt az autót hozzáig a, a ez a evangelizáció is. Elnak és, és megtérjed. <gül> De hát uh, ilyen picken múlik, hogy ez az egész, hogy na jó volt, hát akkor. akkor jó vezeted az autóba. <gül> jó egy kicsit, és akkor kedvezek neked. Így szolgálok felé. vagy egy ember felé, aztán nézd meg kivető belőle. Tehát uh, látjátok az engedelmesség, hogy csak kicsit fejezik be a 39 és a 40-es Amikor kijött a vízből, az Úr látta a Fülöpöt, és nem látta, többet az útvari főember. De örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az volt útba került, és végiggyelve valamennyi bárost hirdette az evangéliumot, még Cézárjában nem ért. Hát fülöp eltűnik, nem tudjuk hogyan, de eltűnt. És azt látjuk, hogy ő tovább megy, szolgálatban, egészen eljut Cézárába és majd később az evangéliumban fogunk vele és a lányaival és többé ez az etióp már nem látja Fülöpet mert isten, isten lelke elakadta őt de azt is látjuk, hogy, hogy igazából az etióp nem bánkódik ezen hanem itt jó, az áll, úr és kész, ennyi volt de azt olvassuk, hogy örvendesen ment tovább és érdekes, hogy az előző órán is ezt láttuk, hogy az öröm, hogy öröm volt abban a városban. Hogy Fülöp, ahogy kijött Jeruzsálemből, eljön ebből a, ebből a helyről, az üldözés miatt, és az ő engedelmességének az lett a következmény, hogy abban a városban megkezdett emberek, és öröm lett ott. És most is ezt látjuk, hogy engedelmes volt, elmegy, és az embernek az értében öröm lett. És, és azt gondolom, hogy az engedelmességnek mindig ez lesz a következménye. Én, én, én hiszem, tudom ezt, hogy amikor te engedelmeskedni fogsz, akkor ez a te életedben is örömet fog hozni. Hogy, oké, uram, megyek, megteszem, hogy engedelmes vagyok. Én hiszem, hogy a te életedben is, de mások életében is örömet fog ez okozni, hogy meg fogja változtatni az életeket hogy az engedelmesség az megváltoztatja az életeket, mert ott vagyunk Isten kezében, tesszük az ő akaratát, az ő tervét. Isten azt mondja, jelményes 19.11-ben, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek, és nem háborúnak gondolata, hogy kívánatos véget hagyjak népek. Isten, Isten akarata, Isten terve mindig, mindig jó. és ő jót tervezett az életünk felől, egy jó, jó terve van. És, és annak a vége, a vége az nem háborúság, hanem békesség, abban abba öröm van. És én, én azért imádkozom, hogy, hogy én meg tudjuk, meg tudjuk tenni azt, amit Isten Isten mond nekünk. És hogy engedelmesek tudjunk lenni ebben is, hadd legyünk ilyen, mint fülök, meg amilyen István volt. Ugye ezek a egyszerű emberek, akik, akikről nem sokat látunk, aztán később már az igében, fülöttem, hogy még egyszer találkozunk. De, de milyen, milyen élete volt ez miatt? És ez egy nagyon, nagyon lényeges dolog. Én hallgatkozzunk. mennyekem köszönöm, hogy szóvétlésünk és jó jó hogy jó hogy attól nem kaptak adízitést, készen ezeket a rendbe rakat, hogy mi tudunk valók azonosulni, vagy, a nem volt egyenlő nagy a küldőleges volt, egyszerű ember a mi is vagyunk. és és mégis, hogy amúgy mégis mégis megáldottad de mégis hatalmas dolgokat teszünk az életünkben. Uram, szeretnénk mi is odaadni az életünket. Szeretnénk engedelmeskedni neked. Szeretnénk megtenni mindazt, hogy te mondasz nekünk. És nem megkeményíteni a szívünket, hanem, hanem meghajtani magunkat, hanem, és, és, és követni téket. Ja, nagyon köszönöm, hogy egy gyönyör köszötted, amikor neked állásodunk. Köszönöm, hogy, hogy, hogy, hogy többet ér neked ez mindennél, amikor mi szót fogadunk neked, és nem, nem láthatunk. Köszönöm, hogy többet ér az, ha mi kimegyünk és mindenkinek álmodjuk az evangéliumok. Hogy, hogy, hogy neked nem abban le lett kerület, hogyha most ilyen nagy dolgokat teszünk. A a tímunk, a Köszönöm, hogy igazából erre a tájsússég, és igazi mi kapcsolatra akarsz velünk eljutni, és hát úgy nagyon fontos, hogy engedelmesek legyünk. Uram, segíts meghallani a hangodat, segíts, Uram, megalázni magunkat. Kérünk, hogy munkálkodjon a mi életünkben nem hogy ebből a kis közösségben kértek, hogy, hogy áld meg az embereket, itt imádkozunk már mákért, hogy munkálkodjon az életében, de imádkozunk a Tamásért, hogy áld Tamás meg az életét a, a munkakeresését, és a, a, a tanulását, orat kérünk, hogy, hogy áld meg ezeket az életet. És öröm, aki így voltak itt, és uh, most a minden, minden kérünk, hogy hozz őket. Kérünk, hogy uh, munkálkozik az ő életetben, és tartsa meg őket, és tartsa őket, és tarts őket, és Jézus a Teremetben. Amen. Ha esetleg van valami kérdésetek, akkor... Uh...